19. Egyszerre csaptak a közeledő Gólem felé, de a ruhát hürgépnek bizonyult. Elegáns mozdulattal sújtott le, ám nem volt elegendő erő a mozdulatában ahhoz, hogy akár csak egy pillanatra is megakassza a szörnyeteg lendületét. Kán megfontoltabban súhintott a vaskos fémlábakra, s spengér csak nem ketté tört az elemi erejű csapás következtében. Ez sem volt elég. A gólem kitartóan közeledett feléjük. Száját kitáltotta, hogy pokoli üvöltéssel törjön előre az agyagszobrak között, széttiporva millió cserép darabra taposva valamennyit, vaskos karjaival pedig a levegőbe szántott, mintha csak abban reménykedne, hogy eléri valamelyik áldozatát. – Azt mondtad, a hely üres! – kiáltotta oda Kána lánynak, miközben oldalra vetődött, hogy kikerüljön a karok közelségéből. A katolnai felicsének nem jutott ideje válaszolni, mert a gólem lassan felé fordult, és egy hosszú pillanatig úgy tűnt, mint a tetőtől talpig végigbérni. Segíts, nomád! A sikoltás végig visszhangzott a betemetett csarnokain a kripták között. A falakon sorakozó relieszek szemében gúnyos fény villant. Igen, ez volt az a perc, amit oly régóta vártak. Mozdulatlanságra kárhoztatta mindőjüket egy ősi átok, de a látvány, ami most elébük tárult, sok mindenét kárpótolta őket. A morajlás erősödött, amint a gólem egyre dühöttebben csapkodott a lány felé. A levegőben évszázadok sűrű sárga por a kavarbot, hojtogató, elviselhetetlenül szúró terítve be a küzdőket. Kán csak a magasban perzselő két szemet látta, s nem veszte tőle egy villanási időre, mint a felice lángolt szélű pengéjén csillant volna az fény. – Segíts, nomád! Kán nem fontolgatott tovább. Elhajította a fákját, előre lendült. Minden erejét beleadva egyenesen a bólem torkára kugrott. A szörnyetek a fémes volt és hideg, csúszomlós, mint a hüllők bőre. Ám, amint tőrét belevágta, egy eresztéken át, sikerült biztos kapaszkodót találni a rajta. A tör serc hatolt bele a fémbőr mélyebb rétegeibe, s a penge villanása nyomán gennyes vérfröccsent ki a férfi testére. a nem felbődült a meglepetéstől, vagy talán a fájdalomtól, de aztán kábán megrázta magát, mintha mi sem történt volna. Hús! üvöltötte Kán Felice felé, akit néhány pillanatra elveszített látóköréből, de aztán, ahogy letekintett a gólem nyakából, megpillantotta a szőny lábai között hátra iszkoló lány alakját. Akkor aztán balját meglendítette és egyenest a gólem szemébe mártotta tőrét. A kripta csarnokot eszelős üvöltés reszkedhette meg. A magasból kisebb kövek záporoztak alá, smállottak darabokra a padló. A nomád tőre eleven, nyúlós vérmasszává roncsolta az egyik vörös szemet. A teremtőny megszédült, a levegőbe kaszált, de most már csak azért, hogy egyensúlyát megőrizhesse. Kán nem habozott. kiasználta a előnyét, és mielőtt a gólem ledobhatta volna magáról, a tört a másik szembe is belemártotta, majd mélyen megforgatta benne. A vörös parázslás egyszerűen kihúnyt, s most már csak az elhajított zöld fákja picslákolt néhány önnyi távolságra tőlük, egy törmelék kupac tetején. Mindjárt össze kell, hogy omoljon, villant át a gondolat a nomád agyán. Ha pedig összeomlik, lesz időm, hogy megkeressem azt az aprócskarést, ahol a törrel talán... Dom, dam, mintha csak a gólem szíve dobant volna utolsókat, valami megremegtette a padlót. Aztán, hirtelen, minden átmeret nélkül, csend támadt. A gólem mozdulatlannál merevedett. Karjai épp úgy maradtak, ahogy éppen voltak, a levegőben kaszálva. Egyiket a távoli kérek vég volt felé emelve. A por lassan előtt körülöttük, skán, még mindig hitetlenkedve felpillantott a gólem arcára. A sörnyeteg leginkább azokhoz a jégistenségethez hasonlít most, melyek messze éjszakon az ugor jégmezők határvidékén őrzik a világ végfal határmesdéjét. Egy valaha élt és a földre számüzött faj harcosai nézhettek ki így. Csakhogy, csak hogy ez itt még élt? Kán Továbbra is erejét megfeszítve kapaszkodott a szörnyetek nyakába, és azzal sem törődött, hogy a kioltott szemekből rácsorgó nyálkás kupac lassan kezd formát ölteni csillogó bőrén. Először csak egy folt volt, aztán a folt tudatosan araszolni kezdett a nyaka felé, és mire elérte a vállát, már mohó kis polippá duzzott. Minél közelebb ért a fejéhez, annál maga biztosabban nyújtogatta felé csápjait. Zihálás. Odalent Felice állt, s úgy bámult felfelé a mozdulatlan gólemre, mintha jelenést látna. Kán az ő pillantás követve jutott el megint a gólem arcáig. Mert a szörny koponyája ebben a pillanatban elől megnyílt, valósággal leszakadt, és mögötte láthatóvá vált valami, ami még talán egy emberi lény volt. A nomád tőre az imént átszakította a héjat, és beléhatolt a héjban megbúvó test mindkét szemüregébe. A kifolyt szemek mellett foszladozó szürkebőr, megritkult aranyszín hajkorona derenget fel a zöld fényvibrálásban. Egy fej bizonytalan körvonalai. A beszokadt női koponya mélyén valami kígyószerű, Sikamlos, teremtmény csúszant le, a valaha bizonyára igéző szépségű asszony gerincére. A gólem belsejében megbúvó halott mozdulatlanul várt. Semmi el nem utalta arra, hogy képes lenne valaha is megmozdulni, azután, hogy kán meglakította. A férfi megtámasztotta lábát a gólem széles karját, s hitetlen lenkedve bámulta az iszonytató ember roncsot. Nem! A csapongó de nevér szárnyakor repdesett a kripta falai között. Kárhozat! A felismerés még gondolatot sem ölthetett, amikor a vállán arra szóló kocsonyás polép rá a nyakára. Azonnal kellett volna cselekednie, de olyannyira megdöbbentette a gólem belsejében rejtőző halott arca, hogy képtelen volt megmoczanni. Némán tűrte, hogy a polip szorosan rásimuljon a bőrére, és kéméletlen lassúsággal folytogatni kezdte. Valaki kiáltott. Felice volt az. Odalent a gólem lábainál mindent jól látott. Látta, hogy a nomád képtelen a harc folytatására. Látta, hogy megbabonázza a szörnyetek. Újra kiáltott, de a szavak nem jutottak már el kán tudatáig. Ekkor a gólem belsejében lapuló emberi lény megmocant. Összezűzött koponyája megrándult. Fekete vértől mocskos arcán gúnyos kifejezés jelent meg, miközben abba az irányba fordult, ahol kán kapaszkodott a szörnyetek vállába. Hát, eljöttél értem, suttogta gurgolázva. Ó, ez igazán meghatót a kők. Mocsány. Kán mereven belebámult a halott fekete szemgödreibe, és tudatának minden erejével próbálta megtörni az akaratát, dermesztő erőt. Mocsany! Először ujjai remektek meg, aztán alig észrevehetően megrándította a karját is. Szeme előtt vörös karikák táncoltak. A gólem körvonalai elmosódni látszottak, ahogy a polip szorosabbra fonta gyilkos szorítását a nyakán. Mocsany! Ösztönei vezérelték a mozdulatot. Felfelé csapott a jobbjában szorongatott törrel, mintha saját nyakát akarná átütöfni. Az utolsó pillanatban azonban megfékezte a lendületét, hogy a penge csak a polip nyálkás-kocsonyás testébe hatoljon. A lény sivítva rángatózott egyet, amint a törhegyére szúrva a nomád lefejtette nyakáról, aztán, mielőtt egyetlen randítás után alázuhant volna a mélyébe, sikerült lecsusszannia a pengéről, s átsiklania a gólem belsejébe vicsorgó halottra. Az asszony beszakadt koponyájában tűnt el, vénnyagba menedéket keresve. Kán friss levegő tódult, és végre ismét látni kezdett minden részletet maga körül. Közvetlen közelről belebámult a halott arcába. Nem! Ösztönösen eleresztette a gólem nyakát, de a szörnyetek hirtelen kinyúlt érte, s mielőtt lábuk hatott volna, elkapta. Várj még kedvesem, annyi mindent akarok mondani neked. Kán minden ízében remegett. Őt látta maga előtt. Még a szét is locsant a koponyája, ki is folyt a szeme, de ráismert az asszonyra. Ha csak a csontjai porlattak volna a gólem belsejében, akkor is ráismert volna. Dáná, sottogta maga elé. Álmodtam rólad? Merenget kísérteties nyugalommal az élőhold. Eljöttél hozzám, akkor még vártam rád, betalazva érintetlenül, ahogy a megvilágosodás előtti lelkek. Megmondtam, hogyha eljössz értem, temes mélyre. A mester így könnyen rám talált. Hangja torz volt és szintelen. Semmi sem emlékeztetett már benne Dána valaha oly édes, mély búgására és nevetésére, mely szebben csilingelt a hegyi patokok csörgedezésénél. A mester rázta meg fejét Kán, és nagyon hosszú évek óta először érezte, hogy könnyek tódulnak a szemébe, és csak arra várnak, hogy elmossanak mindent maguk körül. – Igen, a mester! – a halott asszony rámasolgott. Betőbb koponyájából alaktalan csápok tekergőztek elő. – Ő nem mondott le olyan könnyen rólam, mint te. – Ő a holtak urak, kölyök. – Akkor halott lesz ő maga is! Dana, hörtelmes nevetése egy gurgolázásból indult, míg végül fájdalmas visszhangot vetett a csardakba. – El akarod pusztítani? – ne légy ostoba. az árnyék nem lehet elpusztítani. Igazat mond, csaptant fel a mélyből Felicse kiáltása, de a héjat elpusztíthatod. A héj nélkül erőt nem gyűjthet, hiszen a héj ad számára biztonságot. Ki ez? sziszegte Dana, pontosabban a lény, ami valaha Dana volt. Hallgass rám, nomád! A lány izgatottan próbált felkapaszkodni a gólem lábára, hogy közelebb kerüljön Kánhoz, de nem járt sikerrel. A teremtmény fémes bőré minduttalan visszacsúszott a törmelékektől borított padlóra. Hallgas rám, ha elpusztítod a gólemet, az árnyékembert örök időre megfosztod a lélek páncéljától, ebben rejlik a hatalma. Ölni akkor is tud majd, suttogta maga elékán, aki úgy tűnt már képtelen megemészteni a történteket. Az a valami, ami a gólemberseiben létezett, már szinte semmiben sem emlékeztetett Danára, mégis a tudat, hogy ennek a förtelemnek bármi is lehet hozzá, megfosztotta józan itőlő képességétől. Egyik pillanatban arra gondolt, itt kell maradnia együtt ezzel a lényel, akit valaha szeretett. Minden ára. Ha kell, maga is az árnyékember szolgája lesz, a holtak ébresztőjének engedelmes eszköze. A következő pillanatban aztán megint más gondolt. Kétségbe kereste a megoldást, hogyan szabadulhatna meg szorongatott helyzetéből. De rá kellett jönnie, hogy elkésett. Öld meg, kiáltotta Felicse. Az árnyékemberet akkor sem fékezhetem meg. Tanástalanul lepillantotta a ruhádra. A gólem a dögvész forrása, meg kell tenned. Kán szomorúan megrázta a fejét, s úgy érezte végképp elhagyta minden ereje. A végső megnyugvást várta, semmi másra nem vágyott jobban, mint hogy véget érjen ez az egész. Dana suttogta maga elé. A mester szolgája leszállt. Az élő halott kinyúlt fémkoporsójából és poszló újaival megcírógatta a nomád arcát. Meglátott kölyök, ő sok mindent tanít majd nekünk. Az élet nem minden, a tudás az életen túl kezdődi Nekem elég volt az is, amit te tanítottál nekem, ingatta fejét kálm. Nem kell több. Majd megértett, Dana igyekezett gyengéd lenni, miközben... Szétroncsolt koponyájával egészen közel hajolt a nomádhoz. Majd mindent megértesz, a mester nem sokára visszatér, látni fogod, ellene hiába harcolsz, nincs értelme, csak a halálnak van értelme. Öld meg! Felicse térre a gólem lábánál, zokokba összeomlott, mintha már maga sem reménykedne abban, hogy Amaz hallgat rá. Kérlek, öld meg! Kán a halott asszony felé fordult. Sötét tekintetében különös kifejezés villant. Szolgálni fogom a mestert, suttogta alig hallhatóan, Csak így maradhatunk együtt. Dana arcán irtózatos mosoly terült szét. Ami megmaradt dús alvat alvatvérrel száradva tapadta mély sebekre. Kioltott szemgödrében lustán moccantak a nem lét férgei. Igen, hozzám tartozó kölyök. Kán megadóan tűrte, hogy a gólem egészen közel emelje az élő halott arcához, és azt is, hogy Dana kinyújtott karjai magához ölejék, és tűrte, hogy egy rothadó csók megpecsételje sorsát.